פרק ח׳ ויהי דבר ה' צבאות לאמור כה אמר ה' צבאות קינאתי לציון קנאה גדולה וחמה גדולה קינאתי לה כה אמר ה' שבתי אל ציון ושכנתי בתוך ירושלים ונקראה ירושלים עיר האמת והר ה' צבאות הר הקודש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 והנחלתי את שארית העם הזה, את כל אלה, והיה, כאשר הייתם כללה בגויים, בית יהודה ובית ישראל, כן הושיע אתכם, ויהייתם ברכה, אל תיראו, תחזקנה ידיכם. כי אמר אדוני צבאות,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 אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם, ואיש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם, ושבו עד שקר אל <על> תאהבו, כי את כל אלה אשר שנאתי נאום אדוני. ויהי אדוני צבאות אלי לאמור, כה <כו> אמר אדוני צבאות,